Stå på tåden. Köpa Tjena! Är det bra med er där ute som sitter och lyssnar? Vi har snart ett nytt år och jävlar vad fort det går! Mm. Uh, ja, vi får hoppas att ni har haft en bra sån här mellandagsvecka som det faktiskt har blivit i stort sett en vanlig vecka egentligen. Men många har väl varit lediga, tänker jag. Ja, det tror jag. Mm. Det är bara jag som inte har varit i hela Sverige, känns det som. Och jag tror nog också att man har konsumerat lite extra. Jag vet ju att ekonomin är piss just nu. Mm. Men lite har man väl fått konsumera nu när det har varit mellandagsria, tänker jag också. Ja, såklart. <hör> en del spel på ria på olika digitala plattformar jag har jag mest kollat. Jag har inte kollat fysiskt. Ja. Och sen, ja, Men elektronik är ju alltid ganska tacksamt att köpa mellandagsrian. Jag brukar undvika att köpa det på Black Friday för då är det mest skit som res ut men på mellandagsregen kan man ändå få rätt bra grejer. Mm, visst är det så. Um, jag brukar ju faktiskt ja, nu blir det lite off-topic då men jag brukar alltid köpa ja, på sätt och vis kanske det är teknik men jag har ju köpt typ så här lite köksprodukter och sånt de senaste Black Friday en sån här airfryer och en mixer blev det förra året. Um, så i, det här är nog det första året På ganska länge Som jag faktiskt inte köper Någonting direkt Som liksom ingår i rian mm. Om man säger så um, Sen har jag köpt en sak ändå Men det var inte ria på den så det, <laughs> det var bara, bara för att jag kan Kanske lite, lite Vill höver Men det, det är som det är Senast jag köpte någonting på Black Friday Som jag minns Förutom som inte är typ Steam Det var när jag köpte min förra PC Mm, okej okay. Men förra året så köpte jag en annan PC Fast jag tror inte den var reducerad i pris Ja, det är ju skitsamma Men jag har köpt en TV nu i alla fall Ja, precis eh, Och då, den har du i ditt så att säga gamingrum då mm. Den gamla plasman från 2009 kände jag att den har nog gjort sitt nu Ja fy fasen Men det har varit en trotjänare va? Ja det får man ju säga Och den, den är ju fortfarande hel Och så sen Bilden är väl lite så att man börjar känna att Okej okay, men nu börjar den bli gammal Du vet när om Säg att du spelar ett spel och det ska byta Skärm mm. Till exempel ett rollspel Där du går från ett område Till ett annat ja. Så blir det svart lite grann. Och då, lite, då ser man lite av bilden kvar när det är svart Jag fick en sur uppstötning Ja, jag undrar vad fan det var som hände mm. <laughs> Men ja, så att jag kände att Okej, okay, men nu börjar bilden liksom Inte att den bränner fast Men att den är kvar lite grann när det är mörkt Och svärtan är ju grå mm. okay. Och så är bilden lite grynigare Så jag kände att nej, nej, det är bra nu Nu har jag haft den i 13 år Det är dags ja. att byta det kände jag nog redan förra året, men kom aldrig till skott riktigt. Så i tisdags kväll så ja. beställde jag en tv. Jag tänkte att, ja. äh, hur fan ska jag lösa mig? Nej, äh, jag får lösa den när jag får tvn helt enkelt för annars kommer jag bara att skjuta upp det så då bara beställde jag den. Så nu har jag en tv som kör 120 hertz och allt det här som är bra för min Xbox för det är den som har flytta in i gamingrummet. Ja, just det. Mm. 120 Hz måste vara jävligt gött. Mm, det, det. Mm. Ja, det förstår jag. Kort och gott. Och sen så fick jag ju HDR-kalibrera den ordentligt. Med, mm. Det finns ju en jättebra guide på Xboxen. Så att ja. det är bara att ställa in. Precis. Um, och även liksom sånt finns ju ganska bra överlag på nätet för att ställa in sin TV också på bästa. Med allt det är med kontrast och hela det här köret också. Så är det. Ja. Och den här tvn är ju för fan som en dator Mer eller mindre, det är ju menyer och allting Så det fanns Typ en inställning som heter speloptimeraren Så varje gång jag går in på någon meny Så är det inte den här vanliga tv-menyn Utan det är, det är ungefär som Du vet de här programmen som kan finnas på datorer Mm Typ, fan heter det ah, Jag vet inte, men Asus har ju ett sånt program Till sina ROG-datorer Ja, just det du trycker på en knapp och så öppnas något program som ska optimera datorn på något sätt. Jag tycker att det funkar så där. Men på den här TV:n finns en sån och det var ju ändå rätt schysst så här. Men vad är det för spel du spelar nu och så kanske man väljer FPS och då ställer man in bilden lite efter det. Ja, okej. Okay. Och så kan du välja G-Sync eller eh, vad fan heter det andra som är Asus? Nej, vad heter de? Ja, um, ja, ja, jag kommer ihåg nu. Vad är andra versionen heter? För det är ja. väl G-Sync som är NVIDIA för NVIDIA-kort och sen så är det med någon. AMD. Ja. Som har Free FreeSync. Ja, så är det. Så den, så den har Exakt. båda så att mm. Det är NVIDIA på Xbox och Playstation va? Uh, inte på Playstation. De kör väl det andra tror jag. Okej. Okay. Alltså, nu är jag väldigt osäker när frågan bara kom upp. Men... Uh, innan man fulgogla lite. Fulgogla för jag är nyfiken här nu. Så att jag inte har valt fel typ av synk. Det känns bra men... Xbox Series X. Um... <laughs> ja. Um, Series X har en AM AMD-grafikkort. 8-Core 2. Mm. Och Playstation 5. De har ett AMD sen 2 Så det är... Jag kan inte sånt här. Nej, vänta. Nu tittar jag ju fel. Ja, graphics. Jag kollar på fel. Ja, men PlayStation 5 kör ett grafikkort från AMD. Och Xbox kör från AMD. Så båda kör AMD-kort då då kanske man ska välja någon annan typ av synk jag, jag, jag, har inga, jag har ingen aning. Ja, men det är väl jävligt skönt att det ändå har varit väldigt bra. För det jag... har det uppenbarligen varit. Så att det, är en... det kanske inte har så stor betydelse ändå. Min bror har faktiskt erbjudit sig att ja, men, säg till om du behöver hjälp med att ställa in tvn. För han kan sånt där. Ja, han är ja. helt fenomenal. Då så. Så han kan nog ställa in så att jag knappt behöver röra kontrollen för förrän jag ser, inte vet jag, regnbågar spruta i tvn. Ja, <går> ah, det var en syn och på få framför sig. Men det var lite så det kändes när jag körde i 120 hertz och så är det ju 4K-upplösning i 120 hertz. Sen är det ju inte alla spel kanske som stöder det, jag har ingen aning, men så testade jag Skyrim- Special Edition. Mm. Kanske inte det bästa spelet att testa med. Men det var sent igår kväll. Det var inte så att jag hade tid att sitta och välja någonting som skulle vara den mest ultimata upplevelsen. då får man ju kolla vilka spel som är optimerade för Series X och S. Så att det inte är något. Mm. Ja, ja, visst. Wolfenstein, de är ju inte optimerade för X och S. Det är väl förra generationen. Fast det kanske funkar bättre på en Series X. Säkert, säkert. Så därför tog jag Skyrim för att tänka att ja, men det var jävligt snyggt på min dator till exempel. Mm. Så hur ser det ut på min Xbox? Det var ju jävla skillnad. Ja, okej. Okay. Gött. <laughs> Sen är min andra tv-kanonbra också en QLED, men den har inte 120 hertz. Nå. Ja, det har ju inte min heller. Men, uh, men den har såna så g sync jag... och den här skiten, det har den. Mm. Däremot så har jag sett den senaste tiden att min tv... Uh, jag vet inte om jag behöver köpa en ny HDMI-kabel till Xboxen för jag har verkligen inget minne av att det var så här när jag köpte den. Men går jag in på HDR nu så säger den, nej din tv stödjer inte HDR. Det vet jag ju att den gör. Så jag vet inte vad det kan vara som har hänt där. Det är ju märkligt för det är, man får ju en sån kabel med Xboxen. För det, ja. det är ju en sån kabel till min Xbox. Jag kollade det igår och det är en sån mm. kabel för det där. Ja, men jag vet inte om det kan ha blivit någon vajsing med det där så jag får gå och köpa en ny och testa. De är inte så där jättedyra, så jag tänker att jag gör det. Jag ska också köpa en till sån HDMI-kabel så att jag kan koppla PC:n till den nya tv:n. Ja, just det. För jag tror att min PC är, föredrar faktiskt en extern skärm än att mm. köra på den andra internt. Den, den är ju. Jag tror den är starkare än vad Xboxen är egentligen. Mm, ja, just det. <laughs> Men då låter den lite som ett kärnkraftverk ibland också. Det blir ju varmt när man kör på de maxade inställningarna på en laptop så att den får ju blåsa rätt mycket. Ja, precis. Men alla spel jag spelat hittills flyter på kanon. Fortfarande. Jag har haft den i ett år. Ja. Nästan exakt. Så ja, det är riktigt gött med en tv. Mm. Och nu undrar någon ja ah, men vad är det för tv jag har köpt då? Det är bara googla och tester bästa tvn för gaming så kommer du hitta den tv. Då så. <laughs> Men var den här på Rian Eller något du köpte ändå den, Det, det den var, var på Black Rian. Friday va nej, nej, den Eller var en dag, så, ja. uh, uh, jo, ja. den en ja Jo det Den kostade Med hemkörning då Vi hade hemleverans Jag beställde den på tisdag och fick den igår Det vill säga mm. att det tog ett dygn så hade jag den ja. uh, Fick du den hem direkt eller Ja så 13 ja. Var den nätt och Nej Nej det är det här företaget som låter lite grann som den här bossen i Resident Evil 4 som heter El Gigante. Ja, okej. Okay. Vad bra. Jag fick ju min, den här Airfrying jag köpte. Den tog jag i hemkörning på. Mm. Um, och då fick jag ett meddelande. om ja, nu är jag på väg. Kan du möta mig i porten? Jag bara, ja, absolut. Och så stod jag där och sen kom den snubben och så öppnade jag dörren tog emot den. Då sa han, laga något gott nu. <laughs> det tyckte jag var lite kul det är kul med såna budgubbar som är lite kul och då var det jävligt roligt, för det var väl det finns någon som heter Bing eller något sånt där som kör ut ja, Bring, ja ah, okej, okay, såklart men i alla fall så um, den bilen går ju att följa mm. och då slog det mig bara, fan då står det så till exempel det är, exempel nu då 350 ordrar kvar innan din och så kan man se hur den åker. Och då slår det mig. fanns en här vanlig dag mitt i veckan. När man är, så är det ändå 350 personer som har be beställt hemkörning i Karlstad. Från, Neton, eller från de här butikerna. Det, är ändå, det behöver inte vara alla från Nettoonett. Visserligen slog det mig precis. Men då var jag också sist. <laughs> det är en kvar innan vi kör ut till dig. Då Kommer kanske man är på extra gött humör. Ja. ja. Precis, när han var, hade jobbat klart för den dagen Eller ser man cook, jag vet inte Nej, nej det var han verkligen inte men Det är ingenting, ingenting jag har råkat ut för, de har varit trevliga alla gånger mm. Alla två gånger de har kört med Ja, precis ja, ja eh, Idag så ska vi faktiskt prata om året som gått Även om det är mm. två dagar kvar Så tror jag faktiskt inte att jag hinner se någonting mer Eller spela någonting mer som tar sig in på en topp fem lista för min del Uh, för det första så har jag inte spelat supermycket Jag tänker att uh, du kan väl prata om spelen lite Så tar mm. jag lite film och serier Jag har egentligen inte super, super mycket att säga Om allting på min lista Mer än de som är nummer ett, tänker jag, uh, mm, vet ja, typ jag samma att, här. Sen vet jag också att du brukar Ska jag säga, vilja prata lite, lite mer och då kan jag hänga på, för jag tror att jag har nog spelat någon av dem, kanske. Ja, det slog mig när jag kollade en lista, vad, vad är det som har släppts det här året egentligen? Ja, nej. Och det är jävligt mycket gamla spel som har släppts till nya konsoler. Det kanske det har varit i några år nu, vilket jag, jag kan jo. stödja på ett sätt. Så jag var varit så här, men, men vad är det för någonting som har varit liksom sådär nytt? För det är ju lätt för mig att säga, ja men Persona Royal har släppts till Xbox Series X. Mm. Men det spelet är. Nu kom det igen. Vänta. Ja. Nej, jag spyr inte. Okej. Okay. Ja. Men. Så jag har haft lite svårt. Men vad. Vad har kommit egentligen? Vad, vad har liksom fångat mitt intresse mest? Det tycker jag var ganska svårt. Och ändå har jag mm. en bild av att det har varit ett sånt jävla spelår. Men det har väl varit de senaste tio åren å andra sidan så att man kanske är bortskämd och tänker att ja ah, men det där var bra men mm. så att jag Första. har valt ut några som jag har spelat och så några som i alla fall har väckt mitt intresse väldigt mycket som jag vet att det här måste jag spela. Yes, jag förstår. Och då är det det så att jag har ingen topp fem så. Jag, jag har inte kunnat gradera utan jag har Ja, men fem grejer som verkligen har väckt mitt intresse. Mm. Och som jag tänker att fan vad gött att det här har kommit. Det här har varit kul att spela eller det här ser jag fram emot att spela. Jag har fått göra ett sånt urval faktiskt. Mm. För remasters och eh, sådana där nysläpp till nya konsoler eh, vill jag undvika. Jag har en på min lista som har markerat med en stjärna för att det var så jävla otippat men... Va? Okej. Annars så är det väl mest sånt som har släppts nu. Mm. Bra. Då så. Ska du väl jag börja? Nej men jag kan väl eh, helt enkelt kasta igång lite med. Eh, då tar jag både på eh, femte plats för film och femte plats för serie då. Mm. Eh, om jag börjar med serier så är det faktiskt första gången någonsin som jag har med en Um, anime-serie på en sån här lista mm. uh, Ingen av de klassiska skulle jag tro uh, men det är Studio Trigger som har gjort den, jag vet inte om du känner till den Nej uh, De har bland annat gjort uh, Kill la Kill, Little Witch Academia och uh, Promare, uh, lite sådana jag vet inte, men det är ju en japansk uh, animeringsstudio mm. i alla fall mm. Kill la Kill känner och, jag till Ja, och de eh, kom under året med en cyberpunk-anime som heter Cyberpunk Edge Runners Som alltså utspelar sig i samma universum som Cyberpunk. Den har jag uh, ju fått och rekommenderad och sett trailern till. Verkar ju svincool. Ja, precis. Och jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra. Framförallt för att den kanske skapar ännu mer förståelse för den här cyberpunk världen som jag har spelat. Jag tycker att karaktärerna hade väldigt bra utveckling. Ja, det handlar om en, det är någon sån här ja, drive-by-shooting där en ung kille som heter David tror jag, för, liksom förlorar allt han äger och har, både människor och prylar kan, kan man väl säga. Och där bestämmer han sig för att bli en edge runner eller en en cyberpunk då och vara en del av den alfa som den världen innebär. Mm. Um, så det, det var liksom kul att se den här världen. Man kände igen sig lite faktiskt uh, när man har spelat. Det var det jag tycker. ja ah, men det är det här stället. Det var, det var väl här man gjorde det uppdraget. Så att det blev lite sådana referenspunkter. Så har man spelat det, spelat cyberpunk så tror jag att serien är ännu ännu bättre. Mm. Men för, för sakens skull så det som jag var mest fascinerad över är att den är väldigt snyggt gjord också. Liksom sättningen är perfekt. Mm. Vilket också kanske går hand i hand med det här att animationen är bra, gör väl att eh, det är lättare att ta till sig världen och karaktärerna, såklart. Så är det ju. Ja, så det var min eh, nummer fem på serier. Uh, och när det kommer till film, då har jag valt här ska jag väl säga, jag tycker till exempel att både Uh, nope tycker jag var jättebra Jag tyckte att Prey var jävligt bra uh, Avatar 2 var också bra uh, Och en film som heter Bones and All Som jag också gillade ganska mycket Men som, de var väl precis så där att ta sig in på listan Alla de tycker jag mm. uh, Den som jag hade mest ångest över Det var Prey faktiskt Den kanske jag känner här. Sätter jag mig ner och lyssnar på det här avsnittet om en vecka så kan jag väl kän säkert känna att Prey skulle kanske varit med. Mm. Men, men, nu är det så här. Dagsforumen fem... får styra helt enkelt. Ja, och på femte plats valde jag Netflix-filmen Athena. Det är en fransk film som eh, handlar om en av förorterna i eh, en fransk stad där det sker ett ganska eh, brutalt rasistiskt mord. Sen får man följa eh, familjemedlemmarna till den som har blivit mördad, äh, lite vänner till den som har blivit mördad äh, hur, när de upptäcker hur polisen hanterar den här typen av mord och så vidare mm. um, och sen är de här tre bröderna till den som har blivit mördad, äh, mördad de är ju en är i franska men sen är det någon som säljer droger och sen är det ändå någon som är, liksom är en del av kan man säga att han är kommunalare <laughs> för att mm. uh, säga det så um, Um, och de här både blir väl både ovänner samt finner varandra i det här trots att de är så olika har så olika bakgrund mm. trots att de står så nära varandra även en riktig sån här ja det är ju en dramafilm som ändå har, jag vill inte kalla det för actionscener men uh, det blir ju upplopp då, uh, så det finns ju en viss spänning i det här också. Jag kan tycka att den här typen av filmer med så tunga ämnen, om det bara är tunga ämnen så kan de nästan bli jobbiga att se. Mm. Men här, här bröt det av med lite annat emellanåt, vilket kändes ganska skönt faktiskt. För det, då hann man både reflektera över det man hade sett precis och ta in det i lugn och ro och så vidare. Um, så även om många känner att Netflix gör så jävla mycket skit nu för tiden så alltså att de, de pumpar ut så mycket de bara kan och det spelar ingen egentligen ingen roll fall vi säger sex av tio nya filmer säger vi, mm. om sex av dem är skit så spelar det egentligen ingen roll för de drar ändå in pengarna uh, Förstår väl lite där de argumenten som tycker att är det kvantitet före kvalitet? Lite idag kanske. Så Netflix ja, är, har blivit Ove Bolle. Ja, visst. Så kan man säga. Men En throwback till vårt allra första avsnitt. Mm, exakt. Uh, men samtidigt så känner jag väl att så länge de här filmerna kommer som är av väldigt, väldigt hög kvalitet som den här filmen Athena är så gör det mig inte så mycket. Mm. Så, det var mina... Plats fem då? Då ska vi se... Jag har ingen sån placering, jag tyckte det var skitsvårt. Mm. Jag vet vilken som kommer etta, men resten är... ja. Men någonting som fångar min uppmärksamhet då, det, det här har jag markerat med en stjärna, så det är väl inget riktigt... Det är inte ens en bubblare, utan bara någonting som fick mig att tänka... Åh fan! Mm. Det är att Jim Power, om det är någon som känner igen det, är mm. släpptes som någon... Jag vet inte om det är sin originalutgåva. Jag såg där bara på en lista. Jag har inte kollat upp det här. Alltså. Det är verkligen precis strax före inspelningen. Mm. Jag tror att det är också versionen som kom till Super Nintendo. Någonting med Lost Dimension in 3D eller någonting. Annars heter det bara Jim Power på typ Amiga. Och ja, mm. det är ett sånt gammalt spel. Och ja, det, det. det som gör mig lite så här mm -hmm, till att de släppte det är ju att det inte är inte ett så bra spel. <laughs> Okej. Okay. Så alltså, man får tänka såhär, det är jävligt coolt på ett sätt, för att ett det för sin tid i alla fall, om vi tittar på då det som kom på 90-talet, jag har inte kollat den nya versionen. Grafiken är ju vrörlsnygg. Mm. Med så mycket parallax-scrolling att man blir lite illamående i och för sig. okej. <laughs> men, men det är coolt. Och mm. sen är det ju soundtrack av Chris Hylsbäck. Och eh, det säger väl allt. För den som vet så vet man att okej okay, då är det bra skit. Mm. Däremot så är det ju kalas svårt. Det one hit death och det ja, är oh. saker som dödar en precis överallt. Mm. Fan, vad jag skulle bli frustrerad. Det är det, hur jag gör det redan nu. Jag kan säga så här att man får nog göra ganska många omförsök innan man har klarat första banan. Ja, oh, fy fan, vad frustrerande. Tänk då, om du säger så, tänk då hur det skulle gå för mig. <laughs> ja, du skulle nog inte komma förbi de första fienderna. Nej, Nej, exakt. <laughs> För det är ju knappt jag heller. Och du så så måste memorera så... allting i detalj. Ja, och när jag, när jag väl gör det så kommer du att skrika Nu dör du! Precis som du gjorde när vi spelade Ninja Gaiden en gång. <laughs> när jag dog på sista fienden. När jag skulle springa in till nästa screen eller nästa bana eller hur den är upplagt. <laughs> ja, och så gjorde du så. <laughs> alltså, det, det är som många gånger som jag inser fan vilket as jag har varit när vi har gameat. Ja, lite faktiskt. Men det är ju, man kan ju vara rolig när man är ett as också. Så ja. känner jag ju. Och har jag har ju aldrig varit med ett elakt uppsåt. Men sen när man hör återberättelsen så bara oj, ja, jävlar jag. Men jag är ganska självisk ibland. Så jag får väl medge det helt enkelt. Mm. <laughs> och när det gäller just det spelet så måste det vara att okej, okay, det här stället eh, dör man alltid på för att det är en fiende som är placerad på sånt ruttet sätt. Mm. Så det kan det varit en sån grej. Och så skrattade jag för att, haha. Ja, ja. För att jag vet precis hur jävligt det är just där. Mm. Och det kan vara vilken bana som helst i det jävla spelet. Ja. Men om jag ska ta alltså, en grej som jag är glad över. Jag har inte fått tid att spela den. Mm. Och det känns lite fusk naturligtvis att prata om sånt jag inte har spelat den <laughs> Men det är för att det som jag har spelat känns som att... Det är alltid någon... Men herregud, har du glömt det här? Jag brukar skita i sånt, men det här kan jag ju inte skita i. Och det är ju Garovar och Ragnarök. Ja, just det. Såklart. Äntligen um, kom det, kan man säga så. Ja, det är klart att man kan. Jag har inte ens spelat första. Eller ja, alltså... Det är, det är så KTPs 4. PS4. Mm, ja. ja men det har jag kört, inte hela dock, för att det är vissa ställen där fighterna känns som att det här känns inte så balanserat ibland är det fighterna kanon mm. och ibland så är det fiender som bara dyker upp och så ser man dem inte och helt plötsligt så har de fått in en attack och så har man stanlockt och så åker man på stryk och så måste man göra igen och så måste man tänka, A -a. Just nu kommer den där jävla fienden bakom en det är några sådana grejer som gjort att ja, man tappar sugen, i alla fall där och då sen så kör man det igen senare och så går det hur ja, bra som så helst klart att man ett gör. spel. Men jag måste väl ändå nämna att det har kommit och eh, ska man prata om årets bästa utan att ha med Garo vår Ragnarök så kanske det inte kvalificerar sig som en adekvat spelpodd. Så jag får väl ändå nämna att fan vad göttet att äntligen kommer. Jag har kollat gameplay-videos och sånt där. Mm. Och dra åt helvete, det verkar <laughs> Ja, det verkar jävligt jag det det kul. Jag tänkte att du, det var kul att du väljer att det måste man nog ändå nämna. Trots att man inte har spelat det. När jag lyssnade på eh, p spel i veckan och mm. han som heter Victor där säger eh, Elden Ring och God of War Ragnarök. Då är jag inte ens med på min lista. Och hon tjejen säger, Va? vad då? Ja, men det är så jävla självklart att de ändå är bäst. Varför ska jag prata om dem då? Jag tar med några andra grejer som har varit roliga år istället. <laughs> mm, det är så jag brukar göra, men den här gången gör jag <laughs> inte det. Nej. <laughs> För att det har varit så många sådana här re-releases och remasters och sånt där. Och jag vill inte ta med dem. Det har jag gjort Nej. andra år, så har jag gjort mm. det. att Den här remastern, eller det här nysläppet till den här konsolen har varit min favorit. Men jag vill försöka vara lite aktuell. Men det utspelar sig väl... Jag vet inte hur många år, men den grabben man har med sig är ju lite äldre i alla fall. Så det verkar ju vara liknande upplägg i alla fall. Vilket jag tycker nog är ganska bra. För att, eh, fan, God of War 4 kallar jag det nu då. För att ja. säga bara God of War, då kan du lika gärna vara första till PS2. Så jag ja, kommer det. att referera till det till PS4 som God of War 4. Mm. Det, det hade ju ett jävla skönt upplägg. Det har väl de flesta garvår spelet men fyran känns ju att de har tonat ner lite på det här riktigt brutala och hetsiga hacken/grejen och ja, att det är lite mer verkligen, mer lite, lite, lite mer Batman Arkham kan man säga så. Alltså. Ja men jag men precis lite mer förfinad action, lite mer uh, tänka än att bara mm. trycka på en jävla massa knappar. Och uh, jag tar för givet att det här är ännu bättre i God of War Ragnarök. Mm. Och om jag inte har missuppfattat det helt åt helvete så är det också exklusivt till PS5 så det är inget spel som har släppts till både PS5 och PS4 som känns som att det här är egentligen lite för nerfatt för PS5. Ja, just det. Okej. Okay. Ja, det är lite synd i och för sig. Men det ja, ja, ja. en del verkar ju vara så att ja, men det här spelet släpptes till både PS4 och PS5 vilket innebär att PS5-versionen får en typ Watch dogs Mm. Behandling lite litegrann ja. Att det här skulle kunna vara bättre Men då hade vi inte kunnat släppa det till andra mm. Obsoleta ja, alltså, men, men, Lite så är det väl Ändå säkert Ja Och jag tycker ja, att det är tråkigt för Jag några... känner Det har ju fan varit ut i ett par år nu PSM, Och det känns som att den inte riktigt har visat Sin fulla potential Och andra sidan så känner jag så, Men är det inte alltid så här det kanske Funa är lite längre med den Det kommer väl sista levnadsåret. Ja, men precis. man hade väl hoppats på att få se någonting som ändå känns current gen. Och mm. det här har jag sagt förut, jag serien, igen det enda jag har spelat hittills till PS5 som känns som att om oh, det här är exklusivt till PS5, det är Demon mm. Souls. Ja, och det kom på releasedag Typ. Ja, typ. ja ja Så vet inte, men Ragnarök känns ju som att det är räddningen liksom äntligen. Ja. Just det. Perfekt. Um, och så får vi väl hoppas att uh, för Xbox del så kommer det väl att komma ett gäng spel nästa år som liksom är deras version av Ragnarök. Uh, tänker ju dels på uh, Starfield förstås. Uh, det här Redfall ser ganska intressant ut också tycker jag. Så det, det rasslar väl till Um, samtidigt säger också Nintendo uh, i samma läge med Breath of the Wild uppföljaren där Tears of the Kingdom mm. Mm. ska väl visa vad Switchen nu klarar av uh, när det inte är ett Wii U-spel då, om man ska vara lite ful <laughs> mm. ja, men men, uh, det vet man ju redan nu, uh, och nu säger jag det här, jag vet att många har uppfattat det här har jag hört att som att det här skulle vara lite hånfullt när jag säger så här. Uh, men så menar jag inte alls utan jag säger så här att Tears of the Kingdom kommer ju vara nästa års bästa spel. Och då menar då har nog det uppfattat som att jag menar, ja ah, det blir alltid Nintendo oavsett vad de gör. Nej, jag menar tvärtom att när, Zelda väl, när Nintendo väl släpper ett Zelda så är det toppkvalitet i stort sett varje gång. Så sannolikheten att det blir så är ju väldigt hög. Så menar jag. Och sen släpper de ju ett Zelda var tionde år kanske. Ja, det måste är väldigt det ju vara högsta och, kvalitet när de ska yeah, sitta mm. och pilla med det så jävla länge. Ja. Uh. ja, vi får se. Men det är väl också så när du har en sån stor franchise eh, som har spel i sig, eller vad man ska säga, att det finns spel i serien som är mångas absoluta favorit genom tiderna. Då måste naturligtvis kvaliteten vara skyhög om man ska våga mm. släppa något nytt. Ja, såklart. Och att toppa Breath of the Wild går ju typ inte, känns det som. Nej, um, då kan jag fundera lite kring det där. Nu pratar vi typ nästa år. <laughs> det var inte var tanken, men jag känner väl ändå att um, det kanske jag uppfattat att det ska sig någonstans uppe i luften på något sätt. Mm. Så jag undrar om det kanske blir så här Att uh, nere på marken Om man säger så Så kanske man kommer kunna göra lite side quest. Det kanske inte kommer vara shrines på samma sätt Utan mer uh, Gör det här i den här byn Eller vi har fått problem med det här På det här stället Så man kan liksom levla Link då, Lite på det sättet mm. Sen undrar jag om det inte kommer vara så att uh, Där uppe bland molnen Att det kommer liksom att bli mer Klassiska dungeons där den här gången. Så man kanske kommer kunna göra lite till viss del i sin egen ordning och kanske komma så här oj, här ska jag nog inte vara nu. Jag kanske behöver det här eller jag kanske behöver göra så här och så vidare. Om det inte blir lite mer så den här gången. Ja, så att det inte blir det här du ska göra allting i den här ordningen och du behöver ha de här föremålen för att kunna ta dig hit. Mm. För det är man ju ganska läs på i Zelda. Mm. Men att det liksom blir snarare att det kanske blir lite så, men jag tänker på det, A Link Between Worlds, där, man, där det var helt givet. Här behöver du det här. Det kan du gå och hämta för att göra den här borgen. Att de gör ja, en paint på där. Ja, uh, kanske att man kan få lite mysterium. Jaha, men var hittar jag den? Ja, men då får du prata med den här smeden. Alltså att, typ så. För jag gillar ju som i första Zelda att du kan göra saker i lite olika ordning utan att du behöver kunna någon speciella bugga eller göra massa sequence breaks utan utforskar du tillräckligt mycket av världskartan så kan du vara rätt bra uppgraderad innan du ens går till första stället. Mm. Och det tycker jag ändå var det som satte sällan på kartan när det kom plus att det var väldigt lätt att ta till och sådär. Och det var inget så här krångligt rollspel som Kanske Ultima eller något annat Utan mm. det är action Och du har ett vapen som du kan svinga med På ett knapptryck vilket är jävligt eh, Bekvämt mm. Kan man säga så Ja det kan man absolut göra Och en värld som ändå var Stor men inte så överstor För att det kanske inte fanns eh, Möjlighet till det på den tiden Men det är liksom ja, det. Det, det är hela tiden precis lagom Det blir aldrig för mycket och det är inte för lite Heller Mm. Och till råga klarar har du klarat spelet en gång Ja då kan du göra samma sak en gång till Men nu har allting bytt plats mm. Och blivit jävligt mycket svårare Så att det är så jävla värt Sen har ju Zelda blivit lite mer Efter A Link to the Past Som trots allt är min favorit i serien mm. Men A Link to the Past hade ju verkligen Okej okay, här ska du gå först Sen ska du gå hit Sen ska du gå hit Och för att kunna komma in här så måste du ha tagit grejen Som du tar här men även A Link to the Past har ändå det här att om du utforskar lite grann, när du har fått dina nya grejer så kan du utforska lite mer. Ja. Och du kan göra ganska mycket vid sidan av och ändå få ut någonting av det. Så det. det funkar, men med Ocarina of Time så var det ju ingenting sånt. Nej, just det. Det här stället är låst tills du har klarat den borgen. Och när du är klar med den borgen, ja, du låser upp det här stället och då kan du gå hit. Det tyckte jag var jävligt tråkigt med Ocarina of Time. Mm. Just och det. den öppna världen, det fanns det ju inte. Det var ju typ som en mitthub med Hyrule Field. Och sen så är alla grejerna... Ja, där kommer du till skogen. Där kommer du till Soras, och där kommer du till Death Mountain. Alltså, det var inte så mycket sånt i Ocarina of Time. Sen Ocarina of Time tror jag inte att det funkat på något annat sätt på andra sidan, så det är inte så att jag pissar på det. Mm. Men det är inget utforskarspel på samma ja, sätt. Ja, nej, nej. Visst, Absolut. Om du ska ha grejer som någon heartpiece som är jobb någonstans så är det bara en jävla krånglig process där du behöver träna på att hoppa på någon plattform eller någonting. Eller mysterium som du inte kan lösa utan en guide ungefär. Mm. Och det är väl en formel som Zelda har haft och Breath of the Wild bröt ju det här. Lite brott i det där är det ju med A Link Between Worlds men det var ju Breath of the Wild som kändes ändå som en representant av det som Zelda var från början. Ja. Just det. Och det blir svårt att toppa. Mm. Verkligen. Så. Men jag tror att en uppföljd till Breath of Wild kan bli lika bra. Jag tror ja. faktiskt det. Jag vill det, tro är, det. tror jag också. Ja. Då gör du det. Men du. Ska jag fortsätta kanske? Jag gör det. Ja. Då tar vi uh, serien nummer fyra då. Där har jag faktiskt valt att uh, slänga in Wednesday. Mm. Uh, och där är det också så här. Den har vi bestämt att vi faktiskt ska prata lite mer om. Mm. Um, och plus att jag för några poddar sedan sa varför jag tyckte att den var bra. Och så lämnar vi det där, tänker jag. Mm. Uh, så kommer vi till bästa film, plats nummer fyra och tror det eller ej. Det, det är en Netflix-ruller. Där de pratar tyska den här gången. Ja, ser det gott. Och där har jag valt på på västfronten inte ett nytt. Ja, ah, jag såg när den kom ut. Den, mm. den var bra alltså, för jag såg ju den där svettiga gamla från 70-talet på historien, i, ja. eller på högstadiet. Ja, och den, är, den gamla är det så länge sedan jag såg så att jag, den skulle jag inte kunna berätta om ens en gång. Men jag tycker att det var länge sedan, det var ju en period då det kom ganska mycket film om andra världskriget. Uh, sen blir det lite Vietnam och sånt sånt där och uh, det kändes, då gjorde man ganska, även om storyn i Rädda Minigal Ryan kanske känns ganska överdriven att de, vi ska rädda en soldat bara för att hans bröder har dött så att mm. hans mamma får hem en av sina söner i alla fall. Det kanske inte känns så rimligt att det skulle gå till så, men sen var ju själva den här scenen när de springer i land på Omaha, det kändes ju väldigt realistisk. Mm. Och sen kom det väldigt mycket realistisk krigsfilm, Black Hawk Down också, till exempel, mm. för den delen. Sen helt plötsligt så var det bara puff, så var sådana filmer borta. Och sedan dess har det gjort zombiefilm. <laughs> ja, ja, men, ja, men li, ja, men lite så. Men eh, nu känns det som att det kanske är på väg tillbaka lite, för det här kändes ju verkligen... känns verkligen som att man är där. Och det är inte Vietnam och andra världskriget? Nej, heller, utan första världskriget då istället. Och det känns verkligen som att man, man sitter i de här jävla skyttegravarna och det är kallt och det är blött och vad man än gör så är man alltid våt om fötterna. Mm. Och hur brutalt det här kriget var i sin liksom, det här man krigade som man hade gjort de senaste 150 åren men med mycket, mycket kraftfullare vapen som kanske tekniken sprang, sprang ifrån sättet man ska kriga på. Alltså det måste ha varit ett sånt jävla helvete att vara på de här fronterna så att det är svårt att sätta sig in i. Men man hade flygplan uh, även under första världskriget va? Ja, men det har jag sett. Uh, kul att du säger det. Med dubbeldäckarna och det. Uh, ja, uh, då var det väldigt ofta kanske mer för att... Uh, uh, för att liksom scouta fienden kanske. säga alltså, Vad gör de? Var är de nu? Um, sen blev det väl lite så här också att um, man hade en pilot och en person som kanske släppte bomber typ för hand. Mm. Um, så det är klart, det var väl knappast så förfinat på den tiden. Men jag har också sett något klipp från någon sån här bild som någon har målat där. Att man hade liksom en pistol med sig upp och sköt på varandra på det sättet. Vilket blir nästan lite... Leslie Nilsen-varning, typ. <laughs> uh, men det är klart att det, uh, må många skötts ju ner också. För att man kunde liksom... De låg inte på så hög höjd och så vidare. Så det var inte så trevligt där heller. Uh. Men i alla fall, uh, just känslan av hur verklig den känns och att den bygger på en bok som känns väldigt, väldigt välskriven uh, så är det här också en film som man faktiskt måste se. Det jag tror jag faktiskt... Att de flesta kan uppskatta. Även om man inte är så van vid krigsfilmer så eh, ser man den här huvudpersonen liksom, att det är så stor glädje när det här kriget börjar. Att det är fortfarande på den tiden, trots att det är en bit in på 1920. Att det är något ärofyllt. Ja, att det är något ärofyllt. Att det ska firas. Ja, nu är vi i krig med Tyskland. Nu ska vi ut och det kommer bli, det kommer bli vackert på något sätt. Men när man ser hur de långsamt, långsamt förstår... Vad det, vad det här kriget innebär och hur stort det har blivit på ganska få år. Och vad jävligt det är med krig också framförallt. Ja, precis. Och man ser det Säger jag det som någon, inte ens har gjort lumpen. Men det är någon bild på honom, hur han ser ut. Där. Så att Han har, nästan är helt likblek i ansiktet och ögonen är knallvita. Men ändå ser kanten runt ögat är nästan rosa. Mm. Ja men alltså, han ser så jävla Han ser ut och må så jävla Uselt Vilket säkert såklart han gjorde också Mm Ja Men så att, vad, vad är det Det finns tre versioner av den här va? Någon sån här gammal svartvit Film Ja och sen finns det någon 70-talare typ Och så mm. den, nu den här då Skulle du säga att det är den här man ska se Om man vill eh, se på Västfronten Inte ett nytt Alltså jag kan väl tycka så här då. Den, den, den har ju lite mer av modern film i sig kan man mm. säga. Så man gjorde film på ett annat sätt på 70-talet som kanske sticker ut lite mm. i dagens läge. Men jag tycker ändå att den här, ja börja med den här om du inte har sett någon av dem ta den senaste först. Och så gillar du den så kan du väl gå tillbaka till den här lite äldre då och se skillnaden. Det kan väl vara intressant. För den tycker vill jag minnas att jag gillade då också. Mm. Fan, jag fastnade lite vid flygplanen i första veckan. Var det inte sådana som hade en sån monterade maskinjevär också? Jo. Eh, uppenbarligen så tror jag att det är så att det, det kom väl så småningom att när man löste det där att eh, den aldrig träffade propellen när man sköt, om man säger så. Mm. Det var ju någon som löste det där till slut På något sätt Hur det nu går till då har jag aldrig fattat Men Nu blir jag sugen på att spela Wings Bara för att vi pratar om det <laughs> Ja, som också finns en film som heter tror jag mm, Men spelet är väl löst baserat på den filmen tror jag Ja, ja ja såklart Såklart Det finns ju på Steam mm, Jag har ju det på Steam Mm <laughs> Visst, man kan ju spela Amiga-versionen av nostalgiska skäl, men jag tror nog att det är lite smidigare att spela det på um, PC. Ja, säkert. Den remaken eller vad man ska säga. Mm. Bra. Uh... Har du någonting mer? Ja, det är klart att du har. Uh, mm. Ska du ta ditt nästa i spelväg? Så menar jag. Det kan jag göra. Det här är väl också en grej som också har fångat mitt intresse för att det här, det här är faktiskt en DLC. Mm. Men det var kanske dags för det här spelet att få en DLC. Och det är ju Cuphead som har fått en DLC. Ja, okej. Okay. Ja, äh, ännu ett spel som jag kanske hade väldigt svårt att klara av. Ja, jag har inte klarat det heller. Jag fick lite panik efter bidrottningen. Ja, När... så långt tror jag inte ens att jag kom nej nästan precis undrar om det inte var en sån här jävla historia där bossen dog samtidigt som jag och jag fick göra om mm -hmm. okay. och då kände jag när man dra åt helvete då ja sen har jag inte spelat det sådant där men det är ett jävligt roligt spel men det har fått en DLC som jag har kollat på lite grejer på det och det är det som är nice är att ibland när spel får DLC så om vi bortser från den här skit-DLC där du får en ny kostym eller ett nytt vapen <laughs> eller sånt ja, precis Så verkar det ju vara som att det är en ganska stor del som är spel mm. Ibland kan det ju vara så med till exempel Elder Scrolls-spelen så får en DLC så är det liksom ett nytt område nästan som mm. minispel som du bara ja. får med och så verkar det vara med det här också. Men det verkar vara sån jäkla hög kvalitet. Med jävligt liksom påkostade bossar framförallt. Det är ju mm. det som är den stora styrkan. Eller grejen i Cuphead. Att det är en massa bossfighter. Ja. Och det kändes som att. Fan vad jag vill spela Cuphead igen nu. När jag ser den ja, del Ja, fan vad härligt. Och allting är så jävla snyggt. Det är så jävla bra design på allting. Om man verkligen kollar med gamla 20-tals... Mussepig och de och Betty Boop. Och det, det är ju det är så jävla trovärdigt den tecknarstilen hela det spelet och att de gör en DLC som verkar vara precis lika bra och påkostad av samma kvalitet som resten av spelet. Mm. Det är ganska sällsynt tycker jag med DLC som håller det måttet. Ja, just det. Mm. Så det var så här, ja. Och så en ny karaktär. Okej. Okay. Som jag inte vet om det gör jättemycket. Men det är väl trevligt att man får med en ny karaktär också i sitt eh, spel. Absolut. Är, är det någon skillnad så, på, dem, på den nya karaktären? Som liksom... Jag tror inte det. För att det är Nej. ingen skillnad på de andra karaktärerna. Nej, precis. Jag, tänk jag tänkte ifall det... Ifall det, liksom, det är inget som förändrar själva gameplay så att den har något annat som hoppar högre, springer snabbt. Inget sånt där liksom... vi kan kolla. Ja, gör så. Som sagt, jag har inte hunnit spela den. Miss Charles heter hon Ja, okej. Okay. Och det verkar inte som att det är... Någonting special med den här karaktären för ibland Nej. kan det vara så som i de senare Super Mario-spelen att om du kör med Toadette till exempel så är det easy mode typ ja, okay. men det ja. verkar inte vara något sånt involverat i Cuphead utan det verkar mer vara ett ny spelbar karaktär och det är ja. ju alltid okay. trevligt ja men det är alltid trevligt, verkligen och Miss Chalice är ju ett bra namn, de kör på ja. sitt <laughs> muggtema så att säga varför inte? <laughs> ja, men alltså, um, kappet kanske är, jag pratar ju om det här ibland att det är ett spel så jag kanske skulle önska att jag hade orken att sätta in mig lite bättre. Men jag tycker att det är jävligt svårt. Och att jag liksom inte känner mig att jag orkar ta mig den tiden. Nej, så är det ju. Tyvärr, men sen kan jag fatta att uh, om man kommer från kanske mer... Från sådana spel sen tidigare. Det känns ju väldigt old school. Eller retro. Um, om man har växt upp med det på ett annat sätt än jag har gjort. Då tror jag att man har lättare för att ta det till sig faktiskt. Mm. så. Jag kollar lite nu. Det verkar vara lite skillnad på um, Miss Charles, Men exakt vad med den animationer och movesets... Är... Men jag vet inte om det är vad exakt det är som skiljer så mycket. Jag tror inte mm. man kan ha så stora skillnader på karaktärer heller. Nej. Men det kan ju vara... Och man ska tydligen kunna spela henne i originalspelet också. Så det här är en av de här grejerna som att ah, det här måste jag spela, släpp är det, snarare än att det här har varit bäst i år. Mm. Så, att ni, så att ni är med ja, nej, på det. Nej. Ja, ja, visst. Men det tycker jag att det, har varit, att det är rimligt. Att vara med på nu. <laughs> Så jag funderar på om jag ska slå till på CapEd till Xbox. För jag har det på PC, mm. men <laughs> nu när jag har ny TV och Xboxen inkopplad där. För det här är ett spel där man gärna vill se allting bra. Visst, jag kan koppla PC till TV, men jag har ju redan en Xbox. Ja, det är en annan grej på Xboxen, det håller jag med om. Så slå till. För mm. all det. det måste ju vara ganska bra relativt billigt nu, va? Måste det Jag tror faktiskt att det är rea just nu. Ja, ja då, så, då så. Så det kan ju vara värt att kolla upp. Och eh, om man vill ha någon form av referens, vad är Cuphead för någonting? När man ändå pratar om 20-talets Disney-animationer. Ja, det ser ut så. Det, till och med att du ser de här små, vad ska man säga, effekterna från en filmrulle. Mm, ja, exakt. I, i grafiken. Mm. och det, det är precis som en sån gammal tecknad film. Ja, tänk den här Steamboat vad heter den? Steamboat Willy. Ja, mm, typ Ja, så. det kan man säga. I färgen då Ja, just det. <laughs> men gameplayet... Men de har någon sån bana va? Som är i svartvit. Är det inte så? Jo då, det tror jag. Ja. Jag kommer man inte ihåg exakt. Nej, ja, jag hade för mig. Mm. Men gameplayet är som Probotector, eller kontra mm. Plus att du kan göra små det kommer rosa skott som du kan göra någon form av dubbelhopp på. Mm. Så man får någon extra poäng för. För man får ju någon gradering efter varje banan man har klarat. Kul spel. Mm. Så, men, så men som sagt, det är väldigt old school i sitt gameplay så att man är medveten om det. Ja, svårt <laughs> så in i helvete men svårt på rätt sätt. Ja, just det. Det, det är jävligt rättvist i sin svårighetsgrad. Mm. Vad har du på din plats nummer tre då? Ja, um, det när det kommer till serien så är det väl verkligen en sån här serie som har fått så jävla mycket skit i Facebookgrupper och på Youtube um, och folk har liksom pratat om hur dåliga skådespelarna är och de har för att visa detta um, taget när någon gör en grimage i slow motion och visar att titta vad dålig hon är. Kolla! När det egentligen är en scen som kanske är över väldigt snabbt. Om mm. du förstår. Men när man kör den i slow motion så ja. Eh, ser det ju alltid roligt ut. Förstås. Du vet som ibland när man lyckas pausa någonting precis när någon ska börja prata eller något sånt. Ja. är Ungefär så. Kolla vad konstigt hon pratar. Så här ser hon ut när hon pratar. Man, man försöker vinna billiga poäng på jävligt korkade saker. Ungefär så. Det är rätt fegt mm. att göra så. Ja, eh, lite så. Eh, ibland kan det vara lite roligt, men alltså det ballar ur fullständigt. Och det är ju naturligtvis Sagan om ringen-serien Rings of Power. Mm. Som jag tycker förvisso började lite sekt med två avsnitt. Men mest för att det var väldigt många karaktärer som skulle presenteras. Så de tog två avsnitt att liksom göra det. Sen tycker jag faktiskt att den tog sig rätt snabbt. Det, sen började hända grejer liksom och någonting som jag gillar med serien, Jag har ju ändå läst ganska mycket tolken, de flesta tror jag faktiskt men jag har inte nördat in nördat in mig i det på ett helt absurt sätt men tillräckligt mycket för att få en sån här att sitta och fundera kan det vara så här de har tänkt det kan den här karaktären vara den här personen, eller är det den här personen, det satte igång det i mig väldigt, väldigt mycket och det tycker jag bara är roligt när man får spekulera och fundera sen när man har rätt så blir det ju ännu roligare <här> Men har jag tolkat det helt fel men att de flesta är sura för att det finns en vad ska man säga, etnisk representation? Ja, alltså, Är det det folk reter sig nej, mest på? För nej, nej, det är intrycket alltså, jag har fått. Ja, ja, men, dels det, men med, det var verkligen precis när, kanske mest innan den kom, som folk stör sig på att det kanske finns eh, eh, ja, någonting som påminner om hobbitar. Som är lite mörkare i hyn till exempel. Mm. Uh, men sen slog ju folk ner på det. Ja men så har det skrev faktiskt tolken Att hobbitarna härstammar från tre olika folkslag. Som alla såg lite olika ut. Så, och sen att det finns mörka alver. Eller mörka uh, alver med kortare hår. Och så vidare. Bla bla bla bla. Uh, det, men det var nog faktiskt nästan inför första avsnittet. Som folk var övertygade. Det här kommer att bli så dåligt. Uh, Sen tror jag att de bytte mönster lite och istället gav sig på vad som inte stämmer med det Tolkien kanske har bestämt att han tycker. Det är som Star Wars-fans som har diskuterat för mycket i forum och blir sura mm. när deras teorier inte stämmer. Mm. Eh, sen, det enda jag kan reagera på lite i så fall det är väl att eh, de kanske vill ha med ett par karaktärer där Tolkien uttryckligen har skrivit att de här kom först i den tredje åldern, inte tidigare men att man vill ha med några av dem för att det ska vinna billiga poäng okej, okay, det kanske jag kan irritera mig lite lite på om det skulle visa sig vara så i framtida säsonger för även om det finns lite så här hintar här och där så är det inte bestämt att den här karaktären är en karaktär som var med i filmerna det hintas lite, men det skulle lika gärna kunna vara så som jag misstänker att det är. Nu är det så här, nu, nu vet jag inte om jag ska säga för mycket. Här, om det är någon där ute som verkligen, verkligen vill se den. Så jag, jag säger inte mer än så här tror jag faktiskt. Nej, det är väl bra så. Mm. Men alltså jag tycker att den var eh, de sista, särskilt de sista avsnitten, då tycker jag att det var kanon. Det var aldrig dåligt. Lite seg i början, tog sig väldigt snabbt och sen blev det en serie. Så jag tycker det är bra. Eller mm. låt säga väldigt bra emellanåt. Och det känns också som att den här serien kommer bara att bli bättre. Det här var väl en, nästan en introsäsong för att liksom lansera serien. Så jag tror att uh, um, det ska väl bli upp mot fem, sex säsonger. Där tror jag det redan är bestämt. Att det liksom är uh, vägen är utstakad så att säga. Mm. Vilket jag tror också är en fördel. Att ha um, mainstoring ganska klar för sig redan från början. Ja. Mm. Uh, film på tredje plats uh, Det är en karaktär som onekligen Har använts i filmen ganska mycket På den senaste tiden uh, Både med andra karaktärer I totalt misslyckat uh, Försök Jag pratar också som Batman Om mm. filmen som kort och gott För att, att distansera sig Lite från de här Justice League Och hit och dit Kort och gott bara heter The Batman Mm. Nu är det bara Batman som ska vara med i den här filmen. Fristående uh. film antar jag om man jämför med andra som har uppföljare och grejer. Uh, absolut är det så. Sen uh, tvekar jag väl inte på att uh, det kommer att komma uh, fler filmer i den här serien. Det blir väl säkert tre här också. Av någon anledning så ska det ju liksom alltid göras tre nu för tiden. Ehm. Um. Och i huvudrollen som Batman och som Bruce Wayne så ser vi då Robert Pattinson som jag tycker gör ett jävligt bra jobb. Mm. Jag tycker att han är en kanonskådis. Sen kan han inte hjälpa att han var med i en serie skitfilmer för typ snart 20 år sedan. Men det får man väl släppa. Och det är ju inte skådisens fel att det är en kass filmserie. Nej. Och sen kan man tycka att i den är han, det är ju de här Twilight-filmerna då förstås att han kanske är rätt pojkig i dem. Men det är inte mm. heller hans fel. Han har ju växt till sig faktiskt får man säga. Och uh, tycker jag gör ett jättebra jobb som både Bruce Wayne och som Batman. Um, jag gillar också designen på hur Batman-dräkten, hur staden, framförallt hur bilen ser ut i den här. Inte något sånt där överdrivet futur futuristisk bil utan det ser nästan old school racingbil kan man kalla det så jag kan ju ingenting om bilar men ähm, era most stil Ja men alltså så, så, så som racingbilar såg ut på typ 50-talet mm. 60-talet så ser den ut fast den har en jättemotor då förstås. Ja ja ja, annars är det ingen battle mobil. <här> Nej, så det är uh, riktigt snyggt. Um, då kan man fråga sig, vad är det då som sticker ut mest från andra Batman-filmer? För det har ju kommit så jävla mycket de senaste tio åren. Mm. Det jag tycker att den här filmen gör på ett annat sätt är att man, man fyll, får verkligen följa detektiven Batman. Liksom hur han löser det här mordet med de här gåtorna som dyker upp under filmens gång. Um, bland annat så har han i den här filmen att han spelar in allting som han tittar på. Sen så sitter han i den här Batcaven efteråt och letar efter ledtrådar. Ja, men, eh, här finns ju någonting. Vad är det här för märke? Vad, eh, har det tappat en kniv här? Um, eller ja, här har vi fått ett, eh, ett mönster med siffror. Eh, hur ska vi lägga ihop de här siffrorna för att få fram gåtan? Mm. Um, sen är det väl så att ibland i sådana här filmer som har gåtor så är det nästan lite Agatha Christie. Att det, liksom, det finns en stor vändning. Nej, mm -hmm. Här vet man ju i stort sett vem det är direkt. Det, det är såklart The Riddler. Så det finns ingen direkt sån vändning någonstans i den här storyn visserligen. Eh, men ändå så tyckte jag att det funkade väldigt bra. Och det är ju en stor del av serietidningarna, eh, det här eh, lösa brottgrejen eh, Som inte har varit med så där jättemycket i någon av filmerna tidigare tycker jag. funnits lite här och där, men här var det en stor del faktiskt. Det är inte så mycket lösa problem med våldgrejen som man är van med i film-Batman. Nej, sen får man ju säga att han är ju jävligt stenhård i den här filmen när han slåss. Alltså mm. han slåss brutalt. Men kanske också på ett sånt sätt att det är väl, han har väl inte varit Batman så jättelänge här ändå, tror jag inte. Så han är fortfarande ganska ung, så det kanske är därför att han kommer bygga upp mer efterhand det här att inte döda någon och så vidare, mm. tror jag. Mm. Han bygger så att säga en moralisk kompass Ja, jag undrar om det, det inte blir så, för det händer ju lite saker innan den här filmen där han liksom, kanske är, han på dem väldigt, väldigt mycket. Så man kanske kommer att tänka sig att det kanske inte behöver göra i framtiden, mm. ungefär så. Um, var väl en sak här som jag också, som är precis en scen det sista som jag känner, man kan man inte få en Batman-rulle utan det här. Det finns så många, många skurkar att välja på. Jag vill se någonting annat när det kommer till det. Och det kanske vi får. Uh, men här, nu tycker jag ändå. Den här filmen är snart ett år gammal. Har du sett den? Nej. Nej. Uh, då får du bestämma. Ska jag berätta vad det är jag har stört mig på? Det kanske jag gjorde i podden. Jag vet inte. Kanske. Men ska jag ta det igen om du vill? Om du inte stör dig allt för mycket. <laughs> Nej, kör du. Ja. Det är naturligtvis så här. I den här filmserien så förekommer Joken i en liten, liten scen. Mm. Men han sitter redan inne. Oklart ifall det är Batman som redan har satt i honom eller ifall han har hamnat där av andra anledningar. Det kändes ju att Jåken känns lite jord. Han är alltid bra i stort sett. Men det hade varit kul att se någonting annat. Ja, det är kul det... att se en erken men det finns ju så jävla många bra batmans skurkar som vi inte har fått se. Mer än den tecknade tv-serien. Mm. Det som jag kan hoppas på som vore en mm. rolig väg att gå, det är väl i fall kanske joken i den här, vad jag tror blir tre filmer säkert, att om han är lite så här, du vet så som de har använt Hannibal Lecter Mm. Att han är en person som Batman går och pratar med. Mm. För att nästan få lite råd på ett sätt. Om de skulle göra en sån grej. Det skulle vara intressant. Men, finns, äh, finns det något sånt inslag i serierna då? Det vet jag faktiskt inte. Det tror jag inte. Men då skulle det i alla fall vara något nytt. Så känner jag. För det är så ett så spännande inslag i spelet Arkham Asylum. Vad jag tycker kan hitta... liksom sådana ja, audioband där du kan lyssna på intervjuerna om de får terapi ja, ja, som jag tyckte det. ändå var ganska spännande, inslagen då. Mm. Alltså, jag, vet vad jag tror? Um, om jag spekulerar helt fritt nu så skulle jag säkert kunna tänka mig att det blir så här att uh, Jokern kommer vara någon form av stöd för Batman i den här filmen. Men det kom, i, i en uppföljare kommer det säkert att vara så. Men det kommer naturligtvis också vara en del av hans masterplan att ta sig ut också. Så mm. han kommer säkert på något vis att lura Batman och sen kanske med hjälp av sin psykolog på fängelset, Harley Quinn att så småningom ta sig ut och så blir det han i den tredje filmen. Ja, men då får han ja. fan utnyttja lite fler superskurkar så han inte är för mycket i centrum då. Ja, nej. Uh, varför inte se liksom det är ju miljötema alltså så med vad vi gör med vår planet nu för tiden så vi Poison Ivy som given då? stundande miljökasse jag tänkte faktiskt säga varför finns det Mr Freeze på något sätt kanske ja, en, är en bra karaktär. som en sån liksom vete, som, man som vill rädda världen från en undergång vi behöver få ner klimatet, värmen mm. så att det kanske blir något mer sånt och han vill lösa det på ett väldigt extremt sätt det vore lite kul tycker jag det är som i det här turtles när det är vinter mitt i sommaren om du kommer ihåg det avsnittet ja. <laughs> ja, jag kommer ihåg då April O'Neill kläcker kommentaren men det är ju mitt i juli <laughs> ja och det snöar som fan Mm. Ja, Imponerande Finns en bana i Turtles 2 till intran 8-bit Som är baserad på det här avsnittet mm. Okej okay. Där man slås mot robotsnögubbar. Ja, okej okay. Bra skit Ja, verkligen <laughs> ja, Ska du hoppa på något mer kanske? Om du har kvar saker det vill säga Ja, jag har kvar saker Ett spel jag inte har spelat eh, igenom Men som är genuint trevligt kan man säga så. Ja, okej. Okay. Det är ingen sånt där, åh det här är det bästa som någonsin har gjorts. Eller, utan Nej. det är liksom ja, bara genuint trevligt att liksom sitta och lira. Och mm. det är stray. Ja, okej. Okay. Intressant. Jag tyckte att det var ändå en frisk fläkt i en tidsålder där det är väldigt mycket krigssimulatorer och det är tunga actionspel med liksom mm. jävligt hårda karaktärer som man vill leva sig in i eller vad det kan vara eller interaktiva filmer som Walking Dead och de här så känns det som en frisk fläkt med ett plattformsspel där man är en katt och, de, men, och de, de menar ju inte den typen av djurkaraktärer som Crash Bandicoot eller Sly Cooper eller de här, utan en katt. Mm. Okay. Inte en människoliknande sak som är en fabel eller Disney-film utan en, en vanlig jävla En katt, helt så. vanlig katt. Uh, men ändå ser va, uh, är det ändå lite så här lite cyberpunk-känsla i det här också. Ändå Ja, befolkningen där man är är ju robotar. Mm. Och så får du med dig en robotkompanjon som kan ändå berätta för dig vad du ska göra, och vad du ska ta vägen någonstans. Men kommunikationen funkar ändå. Katten säger ju såklart ingenting eftersom som en katt. Nej. Men man får lite uppdrag och sånt där och sen är det lite snära här fräsiga vad ska man säga i städer under jord nästan. Ah, ja, okay. där, där du, och, och mycket sånt för Plattformande, det skulle väl Inte vet jag Assassin's Creed är det ju liksom parkour Grejen, men här är det ju en katt Och då känns det rimligt att en katt Skulle kunna ta sig till de här olika Platserna på det sättet som en katt Gör Och ah, det. Det, det, det är jävligt kul liksom. Det är väldigt charmigt spel Och det är inte, det är inte så mycket Våld Nej jag älskar våld i spel, det är det bästa jag vet. Men det här blir ju en frisk fläck när det är mer. I ta sig därifrån grejen. För man separeras från, ja, ska man säga? En flock, kanske. Jag vet inte om katter är så mycket flockdjur på det sättet. Eller jo, det kanske de skulle bli i den världen. Ja, det skulle de ju om inte annat. Skulle det, det brukar är väl katter vara, om man säger så? Kattdjur som. Lejon och alla de där ja, de, är är väl, inte de, är, de är väl flockdjur Men katter är också ganska individualistiska Ja De klarar sig ändå själva hyfsat Ja, såklart Sen är de ju så, dom så pass domesticerade Att om en katt skulle komma ifrån sin ägare Så skulle det ju kanske skita sig Eftersom den är lärd Att göra på ett visst sätt Ja Men i den här världen så känns det trovärdigt Då kommer man ifrån sin flock Och så ska man väl på något sätt hitta tillbaka till dem och så ska man ta sig ifrån det här stället man kommer till. Det är jävligt mysig stämning. Mm. Det, det finns ett väldigt stort potential. Ja. Så kan jag väl säga. Så att det är inget liksom det är inget mästerverk. Men jävla var nice att det kom. Ja, jag förstår. Så det är väl... Oj. Nu råkar jag smälla till micken, men... <laughs> Jag tror, ja, jag hörde ingenting. Jag tror att jag eh, skaffade det på Game Pass och jag tror att det fortfarande finns kvar där så att man kan köra det. Jag är inte helt säker. Eh, men det är värt att ha ett sånt där spel som man kan köra för att det är bara trevligt att köra igenom någonting. Jaha, har du gjort det? Jag trodde att det här var ett PS5-spel bara. Att, och Windows, att det inte finns på Xbox. Är det så kanske? Jag har ingen Ja, aning det tror jag. Det Nej, men det är jag ganska säker på att det är... Eh, Playstation exklusivt ja, då är det och, PlayStation på, det och på, på Windows då det tror jag, jag är ganska säker faktiskt, ja, ja, annars då, hade jag nog spelat det tror jag <laughs> då är det Playstation jag kört det på, jag har ingen aning det var, men jag blandar ihop mm. Xbox och Playstation den här generationen är det i alla fall Ja. det kanske är så att det är gratis på Playstation och har deras sån uh, tjänst mm. säkert men det är i alla fall värt att köra igenom om man vill ha liksom ett trevligt plattformsspel som inte är. Det är inte sådär engagerande som att det är jättetung Står i så sätt. Mm. Utan du kanske. Visst, du, du pratar ju med karaktärer som ändå har någon form av historia och sådär. Men det är inte det där djupa, konstiga. Nej. Nej, just det. Jag får lite sådär typ flashback-vibbar av det. Mm. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt varför, men, det, men någonstans där så känns det lite flashback. Mm. Så jag kan definitivt rekommendera Stray om man vill ha ett liksom, trevligt plattformspel. Mm. Gött! Perfekt. Det var kul att du tog med det här, faktiskt. Mm. Det, det är sån, alltså, spel som är så annorlunda är ju kul ifall de blir lite succéer i alla fall, så att det faktiskt kom, fortsätter att komma lite annorlunda spel. Mm. De växer ju inte på trädspel när man spelar katter i alla fall. Nej, det skulle vara gatt och då. Ja, ja, något finns det ju alltid förstås som du då kan det, plocka fram. Då är det väl egentligen också bara en katt, <laughs> men du har en robot. Ja. Det är ju sånt Metroidvania, det är också jävligt roligt för övrigt. Mm. Är men, det ett gammalt spel? Det är några år på nacken har det, men Jaha, gammalt nej, det har, så det, är det inte. Ja, nej, nej, okej. Okay. Ja, det är inget förstås. retrospel. spel Nej, okej. Okay. Ja, då har vi din eller dina nummer två då. Ja, och den här fantasykampen när det kommer till serier, Game of Thrones mot Sagan om ringen, den, den vins väl faktiskt då av Game of Thrones i och med att jag har på andra plats House of the Dragon som faktiskt är, den är ganska mycket bättre. Trots att Rings of Power är väldigt bra så var det ingen snack om saken tycker jag ändå. House of the Dragon är ju till exempel skulle kunna säga i alla fall upp och nosa på nio tycker jag, den första säsongen. Jag tyckte att det var skitbra. Kul. Och framförallt för det här som jag sa tidigare det här att den tar sig tid att få vara politisk. Det är mycket dialog eh, om hur den här tronföljden återigen då, game of Thrones. Mm. Eh, vem är den rättmäktige ledaren? Vem ska vara? Vem ska sitta där på tronen? Kan det vara en kvinna? Eller måste det vara en man? Och så vidare. Um, så... Så jävla intressant att de lyckades att göra House of the Dragon som Game of Thrones var i början. Mm. För det var man väl lite orolig för. Kommer det bli för mycket Hollywood-action av det här nu? Kanske var det de nosade någon gång i ett avsnitt. Men eftersom det var ett så kort av ett avsnitt eh, så tycker inte jag att det spelar så stor roll faktiskt. Eh, det kan jag leva med. Mm. Och jävligt bra skådisar, särskilt han som heter Matt Smith som har gjort lite film nu det sista som är en skådespelare som jag tycker det är kanon och han gjorde den här rollen som Damon jätte jätte bra mm. uh, ska bli intressant att se vad som händer med honom i framtiden för det lär väl bli lite sådana här det var i serien rätt rejäla tidsop. Så, så mycket att de faktiskt fick byta ut några skådespelare efter halva säsongen för att de ska ha blivit från tonår till vuxen Um, där har de också gjort ett väldigt, väldigt bra uh, val. Så mycket att jag hade hört att um, hon som heter, om oh gud, nu tappar jag, uh, Olivia Cook heter hon. Mm -hmm. um, Kul när att det heter var Kock. Ja, uh, jag hade hört att hon var med, men såg en bild på den skåden som, som gör henne som ung, men trodde att det var hon. Coolt. Ja, så, men, sen, men det var någonting som var lite så här lite off. Ja, men fan, det måste väl ändå vara hon. Men sen när jag fick läsa på lite mer så. Här, jaha, det är två skådespelare som gör den rollen, en ung och en äh, äldre. Och då följer på lätt ner men riktigt bra kastat faktiskt. Mm. Uh, ja, så om du inte kan få nog av det politiska spelet i vardagen utan måste ha det i en serie också, ja, för all del House of the Dragon, då finns det faktiskt inget bättre i år fan ja, visst är det um, går vi vidare till film på andra plats um, du kanske kommer ihåg att jag har pratat om uh, några filmer som heter The Lighthouse och The Witch mm Um, han, Robert Eggers Han kom ju med sin nya film i år uh, The Northman mm, mm. Um, Det känner jag till Ja, och uh, när, när man läser att det kommer en ny film Om vikingar, då, då tänds ju i alla fall Någonting i, i mig <laughs> Som är att nej, vad fan är det här Eller åh mm, Ja med vikingar är ju alltid lite coolt kanske för att det känns som att de, det handlar om svenskar typ fast inte gör det. Oftast norskar tänker jag. Ja, exakt. Um, men Och det har jag ännu nu fått se så här att den här bygger väl på någon sån här gammal, gammal skandinavisk legend som heter Amlet eller något sånt där. Uh, det är väl en person som ska hämna sin faders död ungefär. Och den är väl i alla fall löst baserat på den historien. Korpen flyger. Ja, varför inte korpen flyger? The crow flies. Korpor flyger. Blir jag ekonomiskt oberoende ska jag göra en remake på den. Med bara polare i huvudrollen. Och pumpa in jävligt mycket pengar i projektet ändå. Ja, i alla fall... Min farsa hyrde den här filmen. Så sa han till mig, jag hyrde en film The Northman och då blir ju mitt och vad tyckte farsan om den? Visst var den kanon. Han sa jag såg inte klart skiten. Det är bland det sämsta jag har sett. Oj. Så alltså den har ju den är ju kanske väldigt väldigt speciell precis som The Witch och The Lighthouse. Är. Det är ju nästan teater på film tycker jag. Ja, The Lighthouse är det... ju bara ångest av. Ja, men, men du förstår att det skulle nästan kunna vara ett kammarspel The Lighthouse mm, verkligen. På ett alltså att, ja, en sån här två personer som bara sitter i ett och samma rum och så byter de lite kulisser ibland och nu är de här mm. istället uh, blir väl lite samma sak med den här att det, dialoger och sånt känns väldigt teateraktiga och det är klart det sticker ut något så in i helvete och sen blir den ju också lite övernaturlig emellanåt. Kan, vilket också kanske ställer till det lite. Tror man att man ska se en episk vikingaruller som handlar om att de åker och plundrar. Ja, då blir man nog besviken när man ser den här filmen. Det tror jag. Mm. Men jag uppskattar sättet som Robert Eggers gör film på jättemycket. Det är lite synd att hans filmer inte går lite bättre. För det kanske till slut blir så att han inte får göra de här filmerna för att de helt enkelt inte drar in tillräckligt mycket pengar. Um, jag tycker att det är så fantastiskt kul att det går att göra den här typen av filmer idag. Um, för jag tycker samtidigt att det är många som säger att ja, vi vill ha något nytt. Vi vill inte ha en uh, Prey som är Predator. Vi vill inte ha en Terminator till och så vidare. Vi vill se någonting som är helt nytt. När det väl kommer så är det nästan ingen som går och ser det. Och andra sidan för det är för är annorlunda. Hans, ja i andra sidan kanske hans filmer är lite för annorlunda för att rocka den här stor, stor, publiken. Men, men, jag tycker att det är tråkigt att jag går på premiären på The Lighthouse och det är jag och två till i salongen på premiär. Då har folk faktiskt inte riktigt rätten och gnälla kan jag tycka. Nej, lite så känner faktiskt jag också. Men... Eh, och The, the Northman kanske hamnar i den här fällan då. Folk kanske gick och såg The Lighthouse och känner, oj, vad är det här? Och Alexander Skarsgård, uh, Nicole Kidman, Andrea Taylor-Rowe. Det här blir nog bra. Värsta ensemblen ju. Ja, och så är det kanske inte vad de har förväntat sig. Vilket gör att den inte ens spelar in det den kostade. Det var inte trettonde krigaren direkt. <laughs> Nej, exakt. <laughs> <laughs> ah. Ah, ja, ja. Men jag gillar den här filmen jättemycket faktiskt ändå mm. Man får helt enkelt ha varit kanske en viss sinnesstämning Eller ha, jag vet inte, få bort förväntningarna på något sätt mm. Absolut Och bara ta den för det den är och uppskatta konstverket då Ja, absolut, Ja konstverk, där kör du något för det läget var jag ju inte i när jag kollade på The Lighthouse. Det var Evelina som kollade på den och så kollade jag på den emellanåt. Jag kände bara att nej, men jag pallar inte med det här. Ja. Vad tyckte hon om den då? Jag tror hon tyckte den var bra. Mm. Och egentligen så skulle jag nog tycka att det är en bra film också. Men jag var verkligen inte på humör för den fruktansvärda ångesten med någon form av undertryckt sexuell stämning i sig. Ja, ja. Jag var Inte i humör för det. Nej, just det. Ja, ja. Så kan det gå. Men, men jag fattar grejen så att jag ska absolut inte säga att det är en dålig film. För det skulle, vara bara, nej, det nej. skulle bara vara orättvist och <laughs> kanske fel i sak. Ja, just det. Men jag var verkligen inte i läge för det. Det kan nog vara så här att du vet, man är sugen på att se på Arnold och så kollar man på den istället. Mm. Absolut, jag förstår. Då, då går det inte riktigt. Nej, så är det. Någon gång kanske jag kan se den uppskattaren Men mm. när jag väl såg den Det var verkligen inte vad jag var på humör för Nej. Det finns ju sådana filmer där du verkligen Måste ha en viss inställning Med ett visst humör för du ska se den mm. Razorhead är väl kanske Det bästa <laughs> exemplet på en sån film Ja, verkligen Den ser man ju inte på Ja, ah, men du ska vi eh, Kolla på en film och sitta och köta och käka popcorn Då är det inte Razorhead man ska se på Nej, exakt utan då skulle du nästan efterfråga en febermardröm mm. på ett nästan jag ska väl kanske inte säga eller jo, kanske lite såhär Salvador Dali aktigt. Någon, mm. nå, någon sån sinnesstämning. Man, man ska vara sugen på Salvador Dali. Ja. Så och det, det. och det, det kräver sin sinnesstämning. Ja, så är det. Verkligen. <laughs> Ja, du Emil. Hur mycket har du kvar på din lista? Jag har två grejer kvar. Ja, ska du ta båda dem så tar jag båda mina då. Helt mm. enkelt. Det blir bra tycker jag. Jag ska vara kortfattad. Men <laughs> det, jag blev ändå genuint lycklig när Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge kom. Ja, samma här får jag ändå säga. För beat'em up sten dog ju när... Playstation 2 och Xbox hade sin storhetstid mm. det kom ju den typen av spel Jag vet inte, det, det enda jag kan komma på nu så jag på raka med Final Fight Streetwise och det var ju piss sen tog väl typ God of War till exempel den typen av hack and slash kanske tog över att man har den typen av strid men du måste ha någonting mer i spelen för att det ska funka Mm. In, inte bara gå runt och slåss Utan det måste finnas någonting mer Det måste finnas en ja, story det. det måste finnas pusselelement Att eh, man, man behöver en mer engagerande upplevelse mm. Sen kom ju Scott Pilgrim versus The World Det spelet till PS3 och Xbox 360 ja. Och det är kul som fan det spelet men det är någonting... Det ja, känns, ja det, jag gillade det också. Men det spelet känns ju mer som en enda stor homage än ett spel. På ja, något ja, sätt. Det ja, känns ju ja, mer absolut. som att fans av en genre som gör någonting för att hylla. Det är bara liksom referenser till andra saker. Filmen är ju också sån. Filmen är kanon för övrigt. Jag älskade mm. den. Ja, det tycker jag. Den är grym. Men det är av ett fan för fans. Ja. Både filmen och spelet. Och sen har väl har man väl nosat lite på beat'em på det sättet. Det som mm. vi har spelat, Fighting Rage heter det va? Ja, just det. Som var lite homage till Streets of Rage. Men det spelet var jag ju lite less på efter att jag med nöd och näppet tog mig igenom hela banan på en flotte. Ja, den, oh, fy fan. Prata inte om det. Jävlar vad det var frustrerande. Mm, när jag tog, tog mig förbi den banan så kände jag att jag är klar nu. Mm, det förstår jag. Jag tror aldrig att jag... Nej, tror jag klarade aldrig den. Sen fick Double Dragon en fjärde del i serien. Super Double Dragon uppenbarligen inte fyran. Det är väl en remake på första antar jag. Mm. Och, och Double Dragon 4 kändes som ett flash-spel. Ja, jag körde igenom den en gång och sen ja, det var helt okej, okay. inget spektakulärt. Och Nej. sen kom ju till slut Streets of Rage 4. Det har mm. jag inte kört den, men det är kul att det kommer. Men ett nytt Turtles-spel som också känns Turtles så som Turtles var på 80 och 90-talet. Ja. Det är ingen, det. Så här, ingen så här, ny Turtles för ja, man gjorde ju bitmaps på Turtles på Xbox och PS2 och de här. Men Riktiga Turtles Får man säga så Ja, det kan man verkligen göra Med samma karaktärer Från den tecknade serien Alltså det kändes ju som att Ja är Kanske lite 80-90-tals nostalgi Över det, men det känns också som att Det här är precis vad vi behövde Det är ju jävligt mm. likt Scott Pilgrim på ett sätt Grafiken ja, det... och med kartan och det känns ju samma men jag tycker att man har fått till det att ja, det här är ett bitmap up 2022. Mm. Och man vågar använda sig pixelgrafik nu. Ja, exakt. Och det kändes så jävla gött. Mm. Bara, det, det jag satte... tycker att det var helt fantastiskt det spelet. Å andra sidan har det blivit så att jag har kört igenom det en gång och sen aldrig igen. För nu känns det nästan som att jag, jag vill spela det med någon. Mm. För att det ska vara riktigt kul. Och det är ju det som är kanske styrkan med till exempel Turtles 2 och Turtles in Time, att det är ju roligt när du kör det med någon. Det är helt okej okay att köra själv. Sen är det alltid lite risky när man kör online, att det kanske är någon som är kass eller samarbetet inte funkar. Mm. När man sitter i soffan, så här okej, okay, men du tar den nukleidelen eller du kan ta den eh, liv påfyllnaden eller att man liksom kan planera och synka lite grann. Ja. Risken man kör online att man spelar med sån där jävel som spelade som när man var barn, att jag ska ha allting och du ska <laughs> ja. ha något. Ja, just det. Men det kändes verkligen som att ja, nu kanske Beat'em ändå har en signifikant roll i gaming. Och det, och det får vara okej okay att det bara är det. Mm. Det kanske är tack vare mobilspelen som vi kan uppskatta ja, enklare spel, men det, det ja, ja. finns ju ändå... Ja, det finns en signifikans för det även enklare spel det behöver inte vara så jävla komplicerat konstigt Nej, eller. Just det. Jag, jag gillar när det är komplicerat och konstigt, men vi behöver de simpla spelen som ändå Det är en formel som åldras med värdighet tycker jag. Mm, det tycker jag också. Och det är roligt med olika karaktärer och det är bra eh, bra homage till den gamla tv-serien och det, det är det som är Turtles tycker jag. Ja, verkligen. Det håller jag med dig om, utan tvekan. Och vi behövde det. Sen visst, Kaobonga Collection, bla bla bla. Men det är fortfarande emulerat från dåtiden. Någonting mm. nytt som är som de gamla men det också känns 2022. Det lyckades ja. man med i det här. Det gjorde man verkligen. Så det jag tycker jag är väl värt att nämna. Ja, det hade jag hoppats att du skulle nämna. För det tycker jag har varit... Eh... Ja, det ska nämnas på samma sätt som Stray ska nämnas. Mm, exakt. Ja. Sen går det väl att räkna ut marslet och en bit krita vad det sista är. Ja. <laughs> ja. Det var ju inte så länge sedan vi nämnde det faktiskt. Nej. Och det, jag tycker att det är helt... Det går inte att ha ett annat spel än ja, Elden Ring här Nej. tycker jag. Det, det har varit bäst punkt slut. Och det kunde man väl, det fattar man väl när det kom också. Och det var väl också det som Dark Souls-spelen. Jag räknar fan Elden Ring som ett Dark Souls-spel. Ja, precis gör som så. Att jag räknar. räkna Demon's Souls som ett Dark Souls-spel. Mm. Det, det, jag tror ingen blir upprörd. <laughs> nej, för man skulle, visst, man skulle kunna säga: ja, Men det här är ju en, ett nytt namn och en ny historia. Men alltså, du hade likadant kunnat byta ut Runes mot Souls och du hade kunnat byta ut. Uh, Elden Ring mot uh, uh, Link the Fire mm. det, det hade inte Blivit något konstigt med storyn Överhuvudtaget om du hade bara hade bytt namn Nej, det hade det, det inte Det här hade lika gärna kunnat vara Dark Souls 4 Och det gör ingenting Men jag tycker att det var ett sånt jävla kul drag att, För även om Dark Souls-spelen Är ganska fria Mm. Så är det också ganska tydligt att ah, men du ska nog inte hit riktigt än. Du kan gå hit Nej. om du är tillräckligt bra och orkar. Men tanken är att du ska göra det här först. Mm. Och Elden Ring gör också det där lite grann. Men det gör också att du kan hitta jävligt mycket mer. Ja, absolut. De, det känns som att de ändå tog ganska mycket från Breath of the Wild med... Mm. Ja, här. ja, ja, herregud det är väl väldigt Dark Souls som Breath of the Wild Och även om du inte hugger ner träd och lagar mat och <laughs> sån, sånt där skit men, men jag tänker just upplägget i att istället för att du kommer till en ny dungeon med sin boss och sen går vidare så finns det ganska många små dungeons, ungefär som de shrinesen i äh, Breath of the Wild Ja, det finns en boss här och det kan vara bra att ta den innan du tar stor Att Det finns många små bossar. Mm. Ungefär som i Dark Souls 2, fast bra. Ja. <laughs> så de har verkligen mega maxat. Det här skulle ju kunna ha varit From Softwares liksom Magnum Opus. Så nu släpper ja. vi ingenting mer sånt här. Nej, just det. <laughs> Tänk om det är så. Det tror Nej, jag de, de, de skulle det... väl släppa en version av det här Armored Core nu, va? eller vad är det de heter. Ja, men de är ju inte den typen av spel. Nej, riktigt. inte alls. Men de kommer väl med ett sånt nu, om jag uppfattar det hela rätt. Ja, vi, vi kan, man kanske inte ens ska prata i termer om From Software. Man kanske ska prata i termer om Hidetaka Miyazaki bara. Ja, varför inte? Som är hela hjärnan bakom. Mm. Och som uppenbarligen krävs att ha med i teamet för att det ska bli bra. För han var ju inte involverad i Dark Souls 2. Och det My, okay. blev ju kanske mer en Souls-like än ett Souls-spel. Mm, om man inte räknar med DLC:erna från tror jag han var involverad i, däremot. Mm. Och de känns okay. ju mer Dark Souls än resten av tvåan. Ja, jag förstår. Och tänk att det här... Om... Ja, kör du. Nej, jag skulle säga det Jag känner nu... Det är några månader sedan som jag verkligen har satt med där och spelat igenom ett helt spel... Och jag vill säga att det, här, det, det beror nog på Elden Ring att jag blev så jävla mätt av det spelet. På ett positivt sätt att jag liksom inte orkar ta tag i spelandet typ efter det. Om man ska hårdra det lite då. Jag ser ju här att jag har ju faktiskt spelat spel såklart efter det. Men det har blivit lite andra saker. Jag tyckte att det här var det From Dusk. Det hette. Vänta lite här nu. Ja, skitsamma. I uh, ett Game Pass spel som jag också tyckte var jätte, jättebra. Som jag hade haft med ganska högt upp. Uh, ifall jag hade tagit ut en regel ett om spel mm. um, Det tyckte jag var skitroligt. Men det är ju verkligen, nu ska vi se här. Uh, Dusk Falls heter det. Mm. Um, som är ett sånt här Telltale-aktigt spel. Men faktiskt bara med dialog och jävligt snygga bilder som ser airbrushade ut. Mm. Så det var ju verkligen som att läsa en tidning egentligen, en serietidning så. men jag tyckte att storyn i det var väldigt väldigt bra och ett gott tecken för det är väl när man spelar en omgång till direkt efteråt mm. när man inte ens väntar utan ja, en gång till och kastar sig över det liksom så det tyckte jag var bra men, och det stack ju ut väldigt väldigt mycket från Elden Ring, det var det jag skulle komma fram till vilket gjorde att det var fullt rimligt att ta tag i efter Elden Ring sen har det blivit lite småspel här och där efter det Mm. bara. Men det är väl också det när man har kört igenom ett FromSoftware spel skulle jag säga, i den andan. Mm. Det kräver ganska mycket engagemang för att ja, de, de är ju som de är, kan man väl ja. säga. <laughs> Och Elden Ring krävde ju också mer engagemang för att du ska också upptäcka en värld samtidigt som det är de väldigt involverade striderna. Och eh, det var som en kollega till mig sa att varenda strid är ju på liv och död det är så mycket som står på spel hela mm. tiden ja. och det gör att man blir rätt mätt som du säger på, ja. på det och lägg där till utforskandet, stora världar och du kanske kommer till plats att oj då, här ska nog inte vara riktigt än nej, exakt så <laughs> så Men då, det till, då måste såklart. du tänka till på ett helt annat sätt, jag menar alla som har kört Elden Ring vet väl hur det var att slåss mot Margit första gången. Mm. Såklart. Det, det var väl deras sätt också att säga att nej, nu måste du faktiskt göra annat också. Mm. Det här är ganska sent på mm. det sättet. Det, det, visst, det är i början, men du bör nog köra 4-5 timmar innan du går hit. Ja, Absolut. Och sen helt plötsligt när man tror sig ha blivit ganska bra så ser man den här svenska Twitch streamen Miss Mika som spelar på en sån här dansplatta. <laughs> och faktiskt klarar spelet så vilket är helt absurt. Jag tyckte det var så spännande. Jag fick ett meddelande om min bror häromdagen sa, här om dagen. Han sa: "Är det en som kör på dansplatta. Det kanske är något för Joel." Jaha. Ja. Men du hade, Men ju redan det hade Joel upp det. redan upptäckt. <laughs> ja. Ja. Ja, jag tycker att det är kul ändå att min bror liksom har fattat att ja, men det här är någonting för Joel. Att han känner i så pass väl genom podden att han fattar mm. att ja, men det här är något för honom. Ja, jag förstår hur han tänkte. Mm. Mm. Jag tyckte det var spännande <laughs> i alla fall. Ja. Ja, men och eftersom vi skulle, jag skulle nämna det idag så bestämde jag mig för att eh, köpa det till Xbox också. Mm, Gött. Visst, jag skulle kunna köra igenom det igen på min Playstation, men... Det är också någonting med om du kör ett spel helt från början visst jag kan ju köra New Game Plus och eh, försöka fixa sånt som jag inte gjorde på min första genomkörning som det alltid är i de här spelen Men det är en del av mig som vill få de här Gamerscore-poängen mm. Achievements heter ju på Xbox ja. Jag vill gärna ha dem på Xbox också Ja, det är klart jag, att du vill. för Jag blev så säga igår, men ska man köra lite Dark Souls? för Det är det sådana här spel som jag kan plocka fram. Det har ni väl fattat i den här podden för länge jävla sen mm. Att det är sådana spel som jag plockar fram ibland. För att det, det, det är Castlevania för mig. Castlevania är också sådana här spelserie som jag också gärna plockar fram ibland. Mm. Men då tänkte jag, men jag har kört Dark Souls 1 många gånger. Men orkar jag inte köra nu trean körde igenom för inte så länge sedan ja men det kanske är dags för Elden Ring då, då ja. har jag installerat det på Xboxen medan vi har spelat in nu faktiskt Perfekt då är det klart snart Ja det är klart nu Ja redan <laughs> ja, Jag startade ju nedladdningen vid början av podden så att det är ja. definitivt klart, det är nog isolerat, det är bara att köra ja. när vi är klara Perfekt, då så mm. Ja, när vi är klara jag har ju lite kvar Mm. Um, alltså ja, det blir ju kanske ett litet dilemma när jag vet att den här serien det var, har vi haft ett helt avslut till i år mm. uh, men jag kände när jag började titta på det här, vad har varit bäst, vad har faktiskt berört mig allra allra mest som inte bara har varit ren och skär underhållningstittande, så får jag ändå säga att Bästa serien i år. Det var säsong två av Euphoria. Ja. Och den kom ju faktiskt ut så tidigt som den började ju i januari redan. Så det är ju verkligen, verkligen ett år sedan. Men vi har något avsnitt där kring februari skulle jag tro. Eh, om ni vill höra oss verkligen gå in i detalj. Um, men jag är så jävla glad att de lyckades göra en säsong två som, om inte bättre än, som i alla fall på samma nivå. Det är väl olika här. Jag känner olika varje gång jag funderar på det. Vilken säsong har det egentligen varit bäst? Det som jag tycker att säsong två kanske gjorde bättre för mig, det var att jag kanske kände ännu mer för Ru i den här säsongen. Mm. Man kom så oerhört nära henne i hur hon är i sitt mående. Ja, det är ju mer i första säsongen är mer att man vet att, men i säsong två är det mer veta hur. Mm. Uh, och jag kände ju verkligen så här, fan och vara så beroende av en drog som, eller droger som hon är. Jävlar, vilket helvete det ska vara. Det är några scener sedan när hon, när hon bara lig ligger och har sån jävla ångest. Mm. Och jag bara om man tänk att vara i den här och att det finns människor som och så i den åldern också. Ja, i den åldern också. Och med familjen hit och dit, nej, jävlar vad den kändes då. Och det är mycket på grund av det som jag faktiskt tycker att den, den är bäst. Det berör ju på så många nivåer. Mm. Så och apropå sinnesstämning, får man ju vara mm. stålsatt om man ska kolla på, för det är ju ja, sånt, jävla mm, sånt jävla mörker. Sånt jävla mörker är det, men Ändå så tycker jag att den är så bra välgjord. Det ska bli intressant att se vad som händer om det nu blir säsong tre relativt snart här. Jag vet inte om de har börjat eller om den är klar. Dålig koll på det faktiskt. Jag vet inte ens om har blivit bekräftat någon säsong tre. Ja, ah, nej. Det kanske inte ens är där. Men det blir det ju. Det är väl återigen så här. den känns ju berättad och klar. Men, ja. De vill nog avsluta det ordentligt ändå. Det ja, man vill jag. nog ha ett riktigt avslut på den när den mm. är väldigt engagerande rent emotionellt. Ja, så är det. Hon uh, behöver väl inte nämna att faktiskt alla skådespelare i den här är kanod. Jag tycker inte det är någon som är sämre egentligen. Jag tycker att exceptionellt duktiga allihop. Ja, det är så in i helvete bra. Ja. Ja, ska jag då kasta mig över den här filmen? Jag tror att du kanske vet vilken det är. Nej. Nej, även det är så här. Jag har stött på folk som tycker att den är skitbra. Den har ju gått in i helvetet bra på bio. Jag har också stött på folk som säger vilken jävla skit det var. Och då blir jag nästan så besviken att jag vill ge dem en liten lavet. Mm. Jag kan säga, ja, visst, du kan väl tycka att det här är en skitfilm, men. Då kan... Nej, men sen, nej, men då kan du inte tycka att The Rock är bra. För det är mm. lite den här genren. De här 90-tals-action-rullarna. Eller som fanns på 80-talet också. För det där bara var action. Det var en bad guy och amerikaner som ska in och skjuta ut sig. Typ. Mm. Och det var att naturligtvis om Top Gun Maverick. Ja, det var den alltså. Ja, nej, men alltså jag känner så här. Jag har blivit såklart berörd av filmer och jag har tyckt att filmerna har sett oerhört vackra ut att bara sitta och luta sig tillbaka och titta på. Superhjältefilmerna har Marvel faktiskt närmat sig lite bättre klass igen med Black Panther. Men när jag var på den här på bio, från det att den där klassiska låten kommer som är med mm. i första också så satt både jag och Anders Forsell som var med, vi satt och log hela tiden. <laughs> Det var, oh bara, det var bara larviga dialoger med glimten i ögat och ah, snygg ofta praktisk action med mm. flygscenen och sådär. Det, det, det var den här filmen som var roligast att se i år och roligast att ha att göra med. Jag kan inte välja någon annan. Men jag har hört också att den ska vara bättre än ettan för den här känns också som att det är en seriöst bra film. Ja, med det där. Eh... Ja, så tycker jag väl att det är. Uh, har väl nostalgins skimmer över sig och är rolig att se för att den är så in i helvete lökig. Mm. Så har väl tvåan liksom kanske ändå, även om mycket känns igen, kanske en bättre grundstory trots allt. Mm. Så är det väl. Men å andra sidan, det, det är ändå en story som är som de här, jag tänker... The Rock, uh, Con Air och alla de där, den typen mm. av filmer då. Ja, vi ska frakta ett gäng skurkar på ett flygplan och, och det blir problem. Mm. Och så räcker det. Con så Air är en, en jävligt i film. Ja, så blir det en charmig bra rulle. Och här är det, ja uh, vi behöver lära upp några unga piloter. Uh, de ska lära sig av den bästa för de ska slå ut den här fabriken i vad jag misstänker ska vara Iran. Ja, och där har vi det. Och så är det lite karaoke på en bar. Det blir lite slagsmål när de tränar. De är inte vänner men blir vänner till slut ändå. Och amerikanerna räddar dagen. Och det är avskött att återse Topper Harley. <laughs> ja, precis. Ja, det finns väl inget bättre läge nu än att göra en rege filmen. Om... Ja det, det som är som det enda som hindrar det är, Hade inte Charlie Sheen varit den han är Så hade den väl redan varit gjord på Netflix nu Tänker jag Allt ja. annat har ju typ fått en uppföljare För att det är så lätt med streaming Tänker jag Det hade varit så jävla nice med en hotshots 3 Ja det hade varit skitkul Ja det är ju synd att Charlie Sheen är sånt as Ja verkligen och då menar jag inte Nej. att man har cancelat något, någon för att det kanske har varit någonting utan han är ju ett regelrätt as. Mm. Det är han. <laughs> ah, ja, shit. Man, som sagt den, den här filmen tror jag att du kommer att älska är ju hur den är när du ser den toppen. Mm. Ja, jag är jättesugen på att se den, men jag skulle vilja mm. se, se första en gång till för att den ja. har utsatt sedan jag var barn. Nej, det låter väl rimligt att göra så. Vet, en del av mig skulle på EMD kunna sätta tio på den. Bara för att, för att. Dels för att retas lite och att den fan inte är jättelångt ifrån att faktiskt vara bland det, en sån där, i sin genre då, topp. Mm. Men det verkar vara fler som delar den uppfattningen med det att ja, den, den definitivt den är bara... bättre än första. Ja. Eh, det är den bilden man får tror jag. Sen förstår jag att en del tycker att Fan, vad kastad jag var. Vilken jävla idiot. Står det i samma film igen? Ja, visst. Men vad hade du trott? Lite så kan jag känna då. I det här fallet så kanske man vill det. Ja, kanske. Som Eller, Shredder's ja. Revenge. Mm. Man kan köra på en gammal formel, men man gör det efter 2000-talet. Mm. Så är det. Ja, men alltså, nu är jag klar. Det, jag det, det är jag med. Ja. Det blev rätt långt idag va? Ja. 1,40 typ. Ska vi kolla på... Ja, 1,44 är vi uppe i nu. Ja, ja, ja. Jag hade den känslan. Och för den som lyssnar på podden så är det nog mer. För man har fått höra en liten truddelutt också. Vi har ju vignett ja, ja. och grejer också. Men, <laughs> ja. men, men på min rekorder här när vi spelar in mm. så är han på 1,44 nu. ja. Det låter väl alla tiders. Så det är väl eh, definitivt dags att knyta ihop säcken? Mm. Så är det. Mm. Ja, då... eh, ska vi inte bara tacka för att de har lyssnat utan tacka för hela året den här gången kanske? Ja, det kan vi göra. Mm. Ja, jävlar det är i övermorgon. Ja, det känns inte så. Men, eh, och sen eh, rullar vi väl bara på med den här podden tänker jag. Det finns väl ingen anledning att göra någonting annorlunda här utan det är... Det kommer ju film och spel hela tiden Så att det är väl bara att köra Ja, det var ett bra citat Det kommer ju film och spel hela tiden Så det är väl bara att köra <laughs> Ja kunde inte sagt det bättre själv Så tack för 2022 Och så hörs vi 2023 Ja, och jag tackar alla Tre gånger för 2022 Det right. så.